і найдосконалішими знімками систем зоряного неба. Достойні томи наукових видань і прознакові журнали видно на столах, великих етажерках, полицях, всюди. Чистота недокорима, при модерному осяянні, рівномірно розсипаному. «Пустіть, я повинен втекти», – слабо виривається Паладюк, теж не трохи в підпилості, поблискуючи очима, злегка зблідлий. Волосся безладно розкидається від чола. «Ми йдемо до лютого нещастя в руїні всього з завершеністю погибелі». Так моторошно попереджав єпископ. «Чого тягнути друга на катастрофу, звідки нема поворотних стежок?» «А, тказно з чого родити. Входимо. Я там був». Паладюк безвільно, ніби снохода, ступає вслід віолончальному майстрові. «В двері з діловитими літерами» почасти приневолений згадкою про гостру таїсину домогу. Прикипівши при столі, Палаюк губиться зором серед спорядження в світлиці. Від фігурно-тваринних кругів на картах з множинністю кліткового креслення до тяжучости прозорої кулі в оправній підстанові з Мосянжу. Сам фахівець виглядає як столичний доктор на пенсії. Неймовірно продовгаста, куткувата й безволоса голова, що могла бути, мабуть, зовсім сива, таїть якісь темномідні очі, повільні, часом спинені, як в холоднокровних істоток, що гріються на сонці. Отже, я доручив нариси гороскопічні і надіюся розвіяв сумніви щодо етичної сторони. Попередніми віками. Найвизначніші вчені з релігійними поглядами працювали над гороскопами для князів церкви, так що ваш єпископ, докірливо рухнулися в очі до Паладюка, помилково, з надмірною суворістю застерігав, як від демоніякальних речей. Я ж свідчив, ласкаво празнику ягремник, широчезно сидячи поруч. Згадую остереження, борониться Паладюк. Фахівець поблажливо повів рукою. На пробачення і почав виклад. Приєднаю вас до нововідкритих зміт з височини життя. Близькі до порогів наукового пізнання вони досі заставались невідомі. При висвітленні їх, власне, мої досліди набагато спричинилися до ключових успіхів. Ви готові мандрувати за мною в незнанні обшари? Ради цього тут, притиснувся Гремник. Для цього, слухняно стверджує Паладюк. Фахівець, мов дієзом, підмогутнив голос. Над самою сверхністю приземного життя невидимо надбудовується посмертна дійсність, як система вдосконалення. Це люблю, хвалить Гремник, так уявляю. Так-так, прихиляється Паладюк. Намить фахівець окріпнув на паузі і знов повів думку. По смерті переходимо в початковий ярус. В ньому, як і в вищих, повторюється частина життя для очищеного вигляду через справлений розвиток. Бо зберігається все, що було на землі від перших віків. Кожен звук і поблик з барви, рух нашої руки, весь добір змислу і почуття. Мабуть, розібрати трудно, поспівчував Гремник. І як зміститься за весь час, питає Паладюк. Фахівець посміхнувся однією іскрою в лівому оці і лівим кутиком рота. Просто. Обше рухається, як маса потоків з кінозображеннями в вищому розвитку. На першому ярусі душі вдосконалюють хліборобство, певно, в духовному значенні. Подібно поет чи маляр, зображуючи заняття, спроможен пережити його навіть більш дійсно. Замість уяви тут дію відновлює сам простір очищеного життя. Цікаво. Орють кіньми чи машинами, врізається Гремник і шепотить на вухо Паладюкові. За свої гроші знати хочу. Я теж, дозгіднюється Паладюк. Як було в нас, подібно діють і там. В аналогічних, але вже в астральних ладах, кристалізує відповіді фахівець. Наступний ярус відбиває в собі індустріальний зміст життя. Далі йдуть громадські професії, мореплавство, комерція, банки і різноманітна кількість подібних трудів.